Zamani waliria. Siku hizi fulu kucheza viduku mbele ya wakwe zao. Mwandaji ni Dennis Mpagaze. Meme netuwa na niasi Edgar. Mabiharusi wa zamani sikuwe kuolewa waliria na kutuwa machozi na ndoa zao zilidum. Udesikia. Nani ya kupenda. Nani ya kupenda sana. Loo. hawa wasiku hizi ni fulu kujimwaga na ndawa zao hazioni gizambili. Waha wanasema, uga tamba chane uga hena. Yani ngome kivuma sana hupasuka. Nini kiliwaliza wahenga na kipi kinawafurahisha ma.com. Tuende pamoja katika kujadili masoli haya kumi, halafu mwishoni tugonge cheers kama maharuso ono tumia gari la kifahari ya ina ya Lamborghini siku ya ndawa yao. Na kudandiya dala dala zambagala rangtato kwenye kazeini, daabu ana kunavituko, suli la kwanza. Niku kwa sababu pengine zmani mwanamke alitumiika kama chombo ya uzalishaji mali na watoto, zmani mwanaume aliowa wakiwe ngi, na kisha kuwagawi ya mashamba walime, yeye alihalafu wa kishiba wa uzalishaji, matunza ya watoto irikuani yuko mla mama, mama alizampa kwatoto kwa kumina tano. Imagine, kulisha watoto kuminatano na mmeju. Hapo hata kama ni wewe, lazima ulie, wala inagwambia. Mwanaume mwenye mkemoja, alito unoka, yani mzembe. Leo, mwanaume asia na mchepuku wanaito mjinga. Ujinga haui ila unatesa sana. Siku hizi ni hamsini kwa hamsini wa. Mama kifagia nyumba, babo napika. Akiugisha watoto, babo na fuangu. Hiki ndicho kizungumkuti cha haki sawa. Wanawake wanapigenia kuwa wanaume. Katika mazingira ya namna hii, huwezi kuwa nandoa. Bali uanjawa vita. Katika mazingira kama haya, kwa chana itakuwa raisi kama kumsukuma mlevi. Sole la pili. Ni kwa sababu pengine zamani waliolewa na watu asi wanyua. Zamani walikuwa wanachaguliwa wachumba. Siku hizi wanajichagulia. ど il、um、il a ilikunikuvumiliana g a r i k a、um、s h i d e naraha Leon Doani haki s a w a Hivi kwakiria kwaida a u n a n z a j e kuvumiliana namtusemdua i Skuhizin i Doani akili kichuani b a s Huna akili usingi kunindoa Gojani kumbie m u n y a k i r i nini a n m a n a u m e m u n y a k i r i niuleneweza y k u t a f t a pesa nyingi Kiaskwamba mkehaweza kumaliza Namanamke m u n y a k i r i niuleneweza y kumpata m a n a u m e w a jinsehio y Zamani mabiharusi walipatikana, siku hizi mabiharusi wanapata. Unaanzaje kulia na wakati umepata. Buwanawe, swalila tatu. Au ni kwa sababu zamani ulifungandoa, siku hizi mnabarikindoa. Siku hizi mnafungandoa, mkiwa aitha na mtoto au ujauzito. Na mepanga chumba kimoja mwaka watisa sasa. Hivi hapa ukiria siuchuro. Halafu biharousi anataka ave shela kabisa na kitchen party njuu. Shela mana yake binti hajamjua mwanaume na kitchen party ni mafunza na mna kumjua mwanaume. Sasa unamfundisha nyani mzee kukwepa mishale, ndoa au maigizo. Chefu. Zamani buwana harousi alimjua binti siku ya harousi na kwa makabila mingine ilikuwa lazima usichana utolewe siku hiyo hiyo. Mwanaume akishindwa mwanaume. Kuna vibabu vilimzahidia Hivi kwa fedhea kama hii utachajikulia Suali lane Ni kwa sababu vijana siku hizi hawatake kuhoa Kuolewa siku hizi ni shuguli pevu Kuna wadada wanawarubuni wakaka ili wawaoe Wengine wanakuenda kwa waganga ili waolewe Na wengine wanalala mpaka makaburini ili waolewe Zamani likuwa mdada nalia kuondoka kwao Siku hizi anachekelea kuandoka kwa hao. Sasa mtu wende kulala makaburini mwenyewe upatindoa halafu ulie ni kilio au maigizo. Kwanza hata wana kujua watakushanga. Yani umemtege mwenyewe na kumrubunia kuowe halafu usifurai utakuwa hamnazo. Umemtishia kumuacha marakatha baada kumfumania. Halafu siku anakufisha pete mathabahuni, uwache kupige vigilegele. スキーズーム2のインゲーコンヨンドアのマバスマタトエマウシアノウコビンティモディアリウエコンチケシャデニスアナセマモリムウナウメニリオテンベアナウウナジャーソパフェオタトウソパフェオニマバスヤビリアコトカソンゲアコンデダレスアラタンザニア Sasa binti kama huyo siku ya harusi yaki atanzi ya wapikulia. Hivi kwa mfano, umehiba pepa ya fomfo, ukalisovu vizuri. Halafu siku ya pepa unakuta ni yenyewe. Utakusanya hukunalia? Thubutu, ukiria utakuwa unajifanyisha. Swalila sita, ni kwa sababu uzamani walilazimisho kuolewa. Wa sasa ukimfata leo, kesho nauliza bae linindoa. Zamani ukimugusa binti ya na nalia, siku hizi ukimugusa binti ya na napiga selfie na kuhisambaza mitandaoni, ili dunia ijue. Zamani ukiongea na binti, anatafu natafu na kucha. Siku hizi ukiongea na binti ya na nakukazi ya macho tathani ya na nakudai. Ebo, dunia imerahisisho sana. Enzi za kina denisi mpagaze, unamsubire binti nyuma ya nyumba yao mpaka usiko manane. Kumbe binti amesinziyazake hanahabari. Mtoni au visimani ilikuwa ni makutano mazuri sana. Siko hizi mabinti hawaindi mtoni tena. Mambo ya nabadilika jamani. Suali la saba. Huzuni ya kuyacha familia yao na kuenda kuanza maisha mapia huaipo. Lakini wanajikaza tu ili wasiharibu mekapu nini? Sunajua mekapu na maji ni sawa napaka na panya. Machozi atafuta mekapu bana. Kuna mpaka kope za kubandika na gundi. Siyo uwanja wa masizi waleo tumia wahenga. Siku hizi make-up ya uso tu ni mshahara wa mtu. Siyo kwamba hawapendi kuria. Lakini watanza kuria zikija make-up urafiki na maji na machozi. Kwa sasa, maji ya inayoyote ile si rafiki kwa make-up. Ndiyo mana kipindi cha mvua wa dada wanahangaika sana. Mvua ikianza, angalia wanavutimua mbio na mawigi ya umikononi. Tena wengine magurubanja. Wako tayari kubaki utupu, lakini nguzo telizonazo afuniki kichwa na uso. Suali la nane. Waliria kwa sababu baada ya kuolewa walikuwa napele kwa mbali sana na kwao, kwa hiyo kuonana ni majali watena. Zamani kuolewa kama kutolewa kafara. Maana hata nyimbo za harusi za zamani ziliza. Hakuna sim, hakuna tv, hakuna whatsapp ya kushia picha. Walishia kusema nusu ya kuonana. Hivi, unakumbuka kalika msemo kaa barua ni nuse koonana? Sikihizi, binti ya nafungandoa leo kesho yuku nyumbani, anazunguka mtani na mkono wenye pete juhu. Sasaje, watajuwaje. Suali la tisa, ni kwa sababu zamani kulikuwa naibu nini? Enzi za kinampagaze, binti walikuwa naibu kiasi kwa mba, ukimtokea tu hakuangali usoni. Muda wote kichwa chini, hukwa kichora chora arithi kwa dole gumba la mguni. Majania miti yalipatatabu sana, yalichumwa na kutupo hayo. Nyasi ndokabisaa zilitafuno balaha. Siku hizi hato kimtokia msichana na kuangale usoni. Macho makafu wa kimanisha hakuna jipi utakalu mambia. Tena anakuambia, sema shuda yako, buwanawe. Suali lakumi, ndoa za siku hizi ni maonyesho ya kuwarusha roo wabaya wao. Biharusi badalaya kulia, anakuwa makini kupepesa macho huko na huko, iliyawalingishia wabaya wake oriyokuwa wanasema hawaolewi. Sasa akilia atawaonaje, hapa ni full kuko doa macho high table.、Lo? Akilia utadani atampaje shara usijali mchepuko wake kuamba wakupamoja. Doa za madoti koma ni full shangwe. Maisha inyemo ndo high high abuana. Tusecho shane, mwanajini dini simpaga zee. Mimi netuana niya si Edgar. Uongozi wa chuo cha afya na science shirikishie mukabla na hospitali arufa ya rufaya, temeke dar esalam. Una watangazia uma na fasi za masomo kwamuhula mpya wa September elfumbeli naishirini elfumbeli naishirini na moya. Kuakosi za ufamasi ya yani farmasitiko science na utabibo yani kliniko medicine. Katika ngazis za certificate na diploma sifaa zakujiunga na ufamasi ya yani farmasitiko science katika ngazia certificate na diploma ni ufahulu akwanzia alama. エキウムフォウルコニマソモエキミアナビオロジアウォタビボヤニ clinical medicine カティカンガゼ c e r t i f i c a t ナ diploma フォウルコン zia alamadi エキウムウルキダチアネエキウムフォウルコニマソモエフィズキアナキミアナビオロジアチュウチャパドレピオキナワリムボラナワコトシアウィファビアキササマバレアキササマクタバヤキササナハドマボラザホストラザナパティカナアダザパドレピオニナフォサ Wacozia of Famacia, a d a、e、am. n i Milioni Moja Nalakisita, Zinalipua Qua Awamo, Fomo Zinapatikana c u o n i Padrepio College, u a b a l a n a o s p i t a l i a Rufayetemeke, Darisalam, Kama Ukomorogoro, Fica Padrepio Catholic Secondary School, Iliopo Kihonda, u c u k e f o m y a k o Piaunaweza k f a n y a Maombi Moja a Moja, k u p i t i t o v t i e t o WWW.PCOHAS .ac.tz.